15. kabli um Nóldana í Bela-landi. Áður var rækir hvernig Durkon Fingolsonur á handamströndum fór að tilvísun ylmis vatna og fann hina huldu Tumdalli. Þeir lágu eins og síðar varð uppvíst fyrir neðan Sírión skarð, austan við hljótið, umgringdir feikilega háum og brottum fjallabalki. Vestur af hásléttu fyrir og komst engin levandi vera inn fyrir ringin nema ergnir þórundar. Þeir var þó fært júbleið undir fjöllin sem neðanjörðarstraumar höfðu grafið í gegnum þau endur fyrir löngu til að fá útrás í sírjón. Þá leið fann Turgon og kom þá inn á kvangreina tumlaðaslettuna í fjallafrönginni og á henni miðri blasti við hár klettastandur úr hörðum steini. Því að dalverpi þetta hafði verið stórt stöðuvatn til forna þar til að fekk útrás undir fjöllin. Þar fann Turgon þann stað sem hugur hans fráði og hann var strafst aðraðunni að reysa þar fagra borg til binningar og eftirlíkingar til Jónsborg á túluhæð. Fyrst í stað snera fó aftur til líkisins á handanaströndum, ánþess að láta nokkuð upp skátt um þetta, og daldist þar í kyrð, en var sífælt að velta því fyrir sér, hvernig hann gæti komið áallinum sínum í framkant. Það var svo ekki fyrir en eftir glæsisegurinn, Dagor Aglareb, yfir Orkum, sem aftur fór að gæta með honum óróleikans, sem ilmir af því þá um hefðjast handa og han kvatði til sí marga harðgerustu kappana og hæfustu smíðirna meðal þjóðar sínnar og leiddi þá með leynd til hins falda dalss og þar hófði er að reisa borgina sem Túrgon hafði fyrirhugað þetta var strangur vörður um staðinn svo engin óvæðkomandi kæm strangar til að trufa verkið þauk þess sem ilmir fléttaði varúðarkerfi sínu um allt vatnasvið Síríansflóts en sat Túrgon þó langt ríð hríð kyrr á handan Þónga til nýja borgin var fulls mýðuð eftir tvekja og fymtíu ára erfiði í leinum. Blasjið 145 Sagt er að Túrkon hafi gefið nýju borginni heitið Ondólind á kvenda tungu á varðalandi sem þýtti kliðaklettur. Því að þagurlega kliðandi lækjarspreinur vætluðu niður frá streymandi uppsprettum í toppnum en á sindramáli bjagaðvist nafnborgarinnar og varð úrðví Gondólin eða Hullduklettur og undir því heiti var hún frægust. Turgon hóf nú undirbúning þjóðflutninga sinna frá handanströndum en áður en hann yfirgaf sali sína inn í borg við hafið kom Ilmir en einu sinni til hans og gaf honum góð ráð og forspár. Og hann mælti Far nú vel, Turgon, til Gondolins. Ég mun viðhalda árfið minnum í Sirjónstall í öllum ám og vötnum sem þar er að finna og hagaði svo að engin verði var þærðaldinna þeir kættu fundir innganginn að huldutalnum gegn þínum vilja lengst allra ríki að elda lís mun gondol instanda gegn melkori en værtu ekki of uppnumn af táálæti á handaverkum þínum og hugar og minnstu þess að þín sanna von nolda liggur í vestrinu og kemur frá hafinu en ilmir varði túrkon við að hann væri enn engan veginn laus undan forndæmingu mandossar því fengi hann eingubrétt vera má að A þölvun olda hæfið eig áruna yfir líkur. Og þá líklegast með því að svik kunni að koma upp innan veggja þinna. Þá munu þeir meiga ótta steildin. En ef sú hættan nálgast, þá mun einhver sá koma alla frá handanar til að varaði við. Og yfir rústum og eldum vekja nýjar vonir með álfum og mönnum. Láti verða eftir hér í þessum húsum bæði vopn og verjur. Og einkum sverð eitt mikið sem sá mun finna og taka sér hönd, á því í þekjan, og ekki láta blekkjast. Og Ilmir sagði Turgóni nákvæmlega fyrir af hvaða gerð og stærð skildi vera hjálmurinn, brynjan og sverðið sem hann átti að skilja eftir. Aðsvo búnu hvarf Ilmir til hafs og Turgón hóf brottflutning allrar sinnar þjóðar. Þriðjungurinn voru noldar af ætt fengólfs en meiri hlutin sindrar. Þeir heldur svo af stað skipulega, flokkur eftir flokk með lent í húmi skuggafjalla og komist óséðir til gondolins og engin vissi hvað afum hafi orðið. Síðastur allra lagði Túrkon sjálfur af stað með fjölskyldu sína og ætlið og þrammaði fólkið alla leiðina þöguð um fjöll og dali þar til að kvarf innum hliðin undir fjöllunum sem síðan luktust að baki þeim. Síðan liðu langt tímar án þess að nokkuð væri slegið af varúðarkröfum. Næ annitt fengi inngang að undanskyldum þeim bræðrönum húrni og húori sem sjálfur ilmir betist hælis fyrir. Úrvalðsveitir Turgons komu heldur ekki út til að skakka leikinn í hamurumum styrjöldum allt í kring fyrir hann á harma árunum mikla eftir rúmlega 350 ár. En innan hinn slugta fjallarings fjölgaði þjóð Turgons ört og hún trefst vel í einagruninni og sindi afburða færðni í þrótlausri uppbyggingu. Blasiða 146 Þeir unnu öllum stundum að því að príða borg sína, gondólinn á huldugletti, svo að hún varð ægi í fögurborg og jafnaðist ávið týrjánsborg álvarna á, á túnehögi handan hafsins. Háir og kvítir voru múrarennar, slett þreppennar og gnæfandi og öplugur konungsturnin hái. Þar hrytturðu sér skínandi gósbrunnar og í hallarkarði sínum resti turkon eftilíkingar inn fornu trjáa sem að sjálfur sló af príðilegustu álfasmíð og gulltréð kallaði hann glingló eða glingar, en silfurtréð guðljóma eða beltþýl. En fegurstallra undra gondolinsborgar var íðrið dóttir Turgons, Sú sem var kalluð selibrindar eða silfurfætla, en hárennar glóði sem ljómi söngvagulls fyrir dæga melgors. Þannig lifði Turgon í miklum unasemdum í gondolinsborg, meðan hitt gamla ríki hans á handanströndum lág aukt og byggðist ekki allfram að eyðingu belalands. Samtímis sem Gondolínsborg var reyst leinum inni í lokaða fjallarhingnum, vann finnráður felagundur að því að láta hökva út hamrasali narkóþrándar neðri í djúpu narokkljúrinu. En Galadriel sístir hans tváldist löngum, eins og áður var rækið, í ríki þingolfs í Tóriat. Stundum rættu þær Meliana og Galadriel saman um Valaland og sælu tíman forna. En Galadriel fjekst aldrei til að fara lengra en að dauða trjána að völdum velkors. Þá þegnaði hún við. Eitt sem sæði með lýjana við hana Það liggur einhver hulinn vá á þér og allri ættinni. Ég verð þess rétt vör en að öruleiti er það allt hulinn mér því að enga sín eða hugsunfæ ég sótt um það hvað gerðist eða gerist í vestrínu. Einhver læstur skuggi liggur yfir öllu amanslandi og nær langt á ha Hvers vegna vilt þú ekki segja mér neitt meira? Vegna þessa að þeirra atburðir eru nú að baki, saði Galladriel, og ég vil fá að njóta gleðinnar hér, án þessa minningartrubli. En verum á að þótt líf okkar sínist bjart, að mikil vá býð okkar. Þá horfði Melian djúft í augu hennar og saði, ég er farin að efast um það að nóldar hafi snúið aftur sem sendi búðar vala, eins og fyrst að láti því skína. Enda þóttur kæmi vissilega eins og kallaðir þegar neyð okkur var stæst. Hvers vegna minnast þeir aldrei á vala? Hvers vegna flytja höfðingir þeirra enginn búað til þingols? Hvorki frá mann við nýja ilmi? Og ekki einu sinni frá Ölvi af Svanahöp, sjálfum bróður konungsins? Og hvers vegna komu einnir af hans þjóð á skipum sínum yfir hafið? Því spyrja þig, Galadriel, af hvaða sögum rögtust hinn er háið höfðingir eins og útlagar burt frá hinnu blessaða Amansland Það liggur einhver börfun yfir sonum Fjánars að ætti skulle æðið vera svona hrokafullir og illir viðurskiftir þar ég ekki nokku nálægt sanleikanum blasði við 147 víst nálægt honum svarði Galadriel að því undan að við vorum ekki hrakin burt heldur lögðum af stað af frjálsum vilja en andstætt óskum varla. la hingar komumst við gegnum miklar hættur og svaðilfarir og gagnstætt er áðum bala við ákvænum tilgangi sem við gátum ekki vikið frá, til að hefna okkur á morgótti og ná aftur frá honum því sem hann starf frá okkur. Síðan rakti Kaladriel fyrir möllíunu, sögu Silmerdlanna og hvernig finn konungur var vegin í norðurkastalanum fór Menos. Þó þagði hún enn yfir heittstrengingunum og formalingunum, frendvíunum og skipabrennunni í loskar. En Melíana sagði við hana, mikil tíðindi þykir mér þú færa, og þó grunar mig fleira. Þú vilt breyða yfir eitthvað sem gerðist á henni löngu leiðikar yfir hafið frá Tyrjón. Og þar þykist ég greina einhver ódæði sem þingolfur þarf að fá vittneskjum sér til leiðbyrningar. Má vera að það sér rétt, sagði Galadriel, en ekki af mínum vörum. Meliana rætti svo ekki frekar um þessi mál við Galadriel en hún bar þingolfi konungi allt sem hún hafði komið stað um sílmerdlana. Þetta er stór mál, sagði hún, miklu starra en óldars við að sjálfur gera sér grein fyrir því að það snýst um ljós Amannslands og þar með um örlög allrar ördu. Af því má ráða að einhver verkfjanurs hafi varpað bölvun á hann og kostaðan lífið. Ég spáði því að fyrir það verði ekki bætt, nýja dýrgribinir endurhemtir af neinu því afli sem eldar ráða yfir. Heldur muni görfallur heimurinn klopna í ríkalegum komandi orustum áðurinn hægt verði að ná þeim úr greipu Morgots. Sjá, nú þegar hafa þér feltf og að ég held marga aðra álfa ódaulega, en fyrstam allra dettu þér þó finnva vinðinn. Morgott drapan, áður en hann flýði frá Amalslandi. Þingolf konung seti hljóðan, pullan harms og illra hóta spám. En Loksins mælt hann Loksins fæ ég botnið að hvers vegna náldar snýru viður vesturinu, sem ég hef mikið velt fyrir mér. Þeir koma þá ekki í þeim tilgangi að veita okkur liðsynni, þótt svo yrði af tilvílunetni saman. Og hérðan í frá er ljóst að valar munu ekkit frekar skipta sér af okkur sem eftirsetjum af miðgarði, nema í ítrustu neyð. Nóldar komu hingað til eigin henda og til að bæta úr eigin tjóni. En því örugari ætti þeir verða sem bandamenn okkar gegn morgótti. Og hérðan í frá þurfum við ekkit að óttast að þeir svíki okkur og gefi samkomunag við hann. En Meliana sagði Vissulega er það rétt að þeir komu fyrir þessar sækir, en einnig af örmáðstæðum. Vörum okkur á sólumum fjánáls. Blasiða 148. Skuggin af reiði valal líkur á þeim, og þeir hafa unnið ekkurt illvirki, grunnar mig, á ammalslandi og á sínu kyni. Þar líkur ekkur lendur harmur sem höfðingjar nálda vilja svæfa sín á milli. En þingólfur svaraði, hvað kemur mér það við? Af fjanóri hef ég einhver aðra fréttir, nema af héttutáðum. Af svolnum hans hef ég fátt mér til gleði, þótt heil séu líklega sér til að verða að skæðast okkar. Sverð þeirra og ráð munu ættið verða tví eggjöð, saði Meljana, og síðan rætti þau ég ekki frekar um þetta. Það leið nú ekki á löngu áður en allskins sögur fór að heyrast í kvíslingum og breyðast út með að um írgerðir nolda áður en þeir komi til Beralands. Auðvitað lái ég augum uppi hvaðan þær voru upprunnar og enn var aukið við og logið upp á sannleikan þóttan væri nógu slæmur fyrir en sindrar voru óvarir um sig saklausir og trúkjarnir og þess vegna eins og búast mátt við valdi morg þá fyrst úr sem sáðureitt róksins því að þeir þekktu ekki eins vel hvernig innræti hans var og meira að segja sýrða hún skipast meður í höfnum varð órólegur þegar hann heyrði þessar kvíksögur því hann var spak og sá undur eins í hendi sér að sögunum, hvort sem það voru sannar eða rangar, var dreift af illfísi. Hann held þá helst að sú illfísi stafaði frá sjálfum höfðingum nálda, vegna valdabaróttu og afbriði sem við vilja hana. Því leta hann sendi fara til Fingols til að segja honum alltaf leta. Þá vildi svo til að senir Finnfinns voru þá sem oftar stattir gestgumandi í Torið hjá Fingolvi koningi, því að það langaði sem oftast til að hýrta galaldri ég sína sem þar valdist langt tölum hjá Melíunu vindkönu sinni. En Þingólfur var ekki með hýrri há. Honnur var mjög þungt neiri fyrir og veitti Finnráði frænda sínum í reiði þungar ákúrur og málti: "Ég skil ekki frændi minn að þú skulu leifa þeir að dylja mig þvílíkum stórmælum. Sér nú hefði frægnar af öllum ótæðisverkum Nolda." Finnráður svaraði: "Hvaða ótæðisverk af ég unnið er að hvaða ífræði hafa Nolda sínti af í öllu þínu ríki sem særið við Þeir hafa kvorki framið nýja íhugað eitt illt gegn þér, konungdæmið þínu nýja þjóð. Ég undrast það, sagði Þingolfur, að þú, sonur arvenar bróðurdóttur mínar, skulið lefa þér að koma þannig að borðum mínum, blóðugur á höndum, eftir að hafa tekið þátt í að slátra frendum móðurðinnar og ánþess að bera þér nokkuð fram til varnar, nýja beiðast fyrirkepningar. Blasiða 149 Finn brásó í brún að allt setti hljóðan fyrir hann gati ekki varið sig nema með því að skella skuldinni á aðra höfðingja nolda og var því frábittin að leggjast svolátt fram í þurru þingolvi að bera klögum á hann upp á aðra. En yngri bróður hans ángráður horfði öðruvísa málið. Kannski af því að hann gati ekki glemt hinnum hrókafullu orðum karantíls á samráfsfundinum sem honum hafi mjög sviðið undan. Því steig hann fram hinn horskasti og rópaði Herra, ég veit eigi hvaða legartu hefur heyrt um okkur eða h En það eitt er víst að við bræður komum ekki hinga með hendur okkar flekkaðar að blóði. Saglausir eru við að því. En segir erum við og verðum að gjalda þeirrar hemsku okkar að hlýða á ofstakisorð hins íllsketta fjanurs og verða ölfaðir af þeim sem af sterku víni, þótt að stæði aðeins skammastund. Ekkert íllvirki höfum við framið á leiðinni, en máttum sjálfur þóla svík og rángindi sem kostuð okkur miklar þjáningar og dauða. En það höfum við fyrirgefið. Fyrir því að við höfum sópað yfir þessar syndir gegn okkur sjálfum, verður þið nú sjálfsagt fordændir sem róberar við þig og svikarar við nólda. En jafn ósangjart erðað það eins og þú munt vita, því að við höfum af hotlustu við þessa vopnabræður í baráttu við óvinnin, þagað yfir öllu, öllu fyrir þér og þannig unnið til reyðir þinnar. En nú verður ekki þagað lengur, því að þær sakir viljum við ekki bera lengur, heldur skarð sannleikurinn koma fram. Að því búnu, leisti angráður frá skjáðinni. Hann talaði besklega um síni fjánáls og grendi frá öllu hjæmt blósutöllingunum í svanahöpn, fordæmingum andósar og skipabrennunni í loskar. Og að lokum hrópaðan. Hvers vegna ættum við sem voru svirknir og máttum þóla allar hörmungar svara í að þurfa að bera orð frendmordingja og svirkara? Þú kemst þau ekki undan því að bölvin mandósara líkur líka á ykkur, sagði meiljana. En þingólfur þagði lengi vi áhrin ná tók til máls. Hæfir þekku nú á burt frá mér, sagan, því nú bálar hjarta mitt. En síðar meiði því koma engar aftur ef þið kjósi það. Því aldrei mun í loka dýru mínum á einhver frændur mína. Tótti því að við lent í snöru illvirkja sem við þó framtvekk ekki sjálfur. Ég vil halda vináttu minni við Þingholf og hans folk. Því að þeir hafa besklega goldið fyrir þau illvirkir er þeir unnu. Og í sameiginlegu hatri okkar á því valdi sem hefur skapað skulum við reyna að yfirvinna sorg okkar. En heyrið orð mín, aldrei framar skal hljóma ég erum mér tungumál þeirra sem myrtu frendur mína í Svanahögn. Það tungumál skal hérðanir frá ekki tala ofnbelega í öllu ríki mínu meðan ég viðheld valdi mínu. Allir sindrar skulum heyra fyrirmæli mín að þeir mega korki tala tungumál það sem nóldar nota, nýja svaraði þóðir heyri. Hver sem það tungumál notar skal álítast sem fórhertur frendmórþingi og frend svikari væri. Blasiða hundrað og fimmtíu Aðsvabúnu finn finns með þungum huga á brott frá menngrótu. Nú sáu þeir að öll bölvunar orð mandosar myndu á sannast, og engil þeirra nolda sem fyltu fjanori gætu komist undan skugganum sem þyrndi yfir ættans. Og varla hafði tingolfur fyrr aflokið orðum sínum, en sindrar fréttu af þeim. Og það hann frá neytuðu þeir hvarvetna á öllu bjölarandi að tala tungu nólda og gengu framhjóðum sem tjöluð hana uppátt. Þar með neytnust útlegarnir til að taka upp sindramálið kvestaslega og hátunga verðstu síns var þaðan í frá aðeins af höfdingjum nólda sín á milli. Þó hefur þið forna mál lifað áfram í sögnum og söngum, hvarvetna sem þærlistir eru ylgavar. Nú koma því að narkóþránd er þið full gerð meðan Turgón satt enn í nýborgar sölum sínum. Senir Finnfinns komu saman að visslum hjá Finnráði ásamt Galadriel sýstur sinni, sem kom líka frá Tóriat til að dveljast um hrýð í narkóð þránd. Nú var Finnráður felagundur ennhleipur og Galadriel spurðan hví hann kvæntist ekki. Þá flögraði skindilega fórspá að hugans og hann svaraði Ég hef líka gert heittstrengingu og hlýta vera frjáls til að efna hana og hverfa út í myrkrið. Heldur ekki mun ríki mitt standa svo lengi að þið þurfi svo til að erfa það. Sagt er að í þetta eina skipti hafa hann að láti svo kaldranarlega hugsun ná valdi yfir sér. En hýttir satt að sú sem hann elskaði var Amaria af vanjastopni og hún fór ekki með honum í útlefinn. Blasiða 151